Artzea egun hon? Bai egun hon berretz. Baix, dugu beraz uh, zurekin, hariginen uh, Notre-Dame-Deland edo zone adefanr sertanda, zon adefanro hortaz mintzatzen. Justoki, zertan da, entzun dugu duela hilabete bat zuor e-referendun bat pasazela justu, justu, euneko berroitama bostakakotxama saspiarekin bai uh, izaiterakoan uh, ideportuaren alde. Zertan da, uh, gaur egun proiektu hori? Hortuan, uh, ZAD proiektua, zon adefan proiektua, gaur egun kontatzen dira gutxi gora bera giruro bat gune okupa, okupatuak, beraz etxaldeak, baina baita ere monta guzitako etxola, etxe eta bestelarikoak, eta raten dute finko berreun bat pertsona bezidirela. Hemen den giroa egierran da entzina eta alden eta gehien proiektuak bururaino eramaitea. Beraz, bada lan kolektibo ainitzen egiten ari direnak, ba, elikadura mailan, energia mailan, infoguneak, eta gero bada ere kanporak eta mehatxoari begira antolakuntza bat ere, martxan dena, doa aspalditik, baina orain pixka gehiago bizkortzen ari dena, ari dira nolaz baita resistentzia prestatzena. Ordan baietuzte formakuntza asteburuak buruak emena, Beraz, kanpoko jendea gomitatua da, eta bertan ba, ikasten dute nola poliziari horre egin, edo nola resistentzia ekintza bat antolatu. Beraz, hori aireportoaren kontrako mugimenduak eramaiten du, nola azpait. Eta gero ere etxalde bakotxa, uh, ira, nola azpait pixkat prestatzen ere, baldin eta polizia etortzen baldin bada, eta kanporak eta baldin bada. Gero erreferendumari begira, uh, datu... Kipi baina importante bat da, uh, not jodan delan derriak eta inguruko bederatzi herriek alere boskatu dutela aireportuaren kontra. Beraz, uh, gunean berean, bada uh, aireportuaren uh, ez egiteko uh, xede azkar bat, herritaren partetik erre. Eta, bo, hemen erraten dute, edozen gisaz, beti nolazbait mehatxu baten pean uh, bizi direla, eta hortara oituak direla, eta azkenean... Uh, Horrek e, ba, ez tiela oztopatzen, azkenean zaderemu kolektibo honen garapena edo bizitzeko gogoa segitzen. Legalki hori e refrendoma pasha balin bada ere e rekurtsobat pasha berda horreinik irailean ez balin banaz trompatzen uh, d'utilite publik edo izanen denez diakiteko. Horrez gain badira mugienduainitz, uste hilaren bederatzita amarrean izan ziren horreita boaz mila pertsona hor bildu ziren zad hortan, sepaxatzen? Horren euh, d'eklarazion d'utilite publik -e horriburuz bishkator uh, gakoa da. Uh, hori omen uh, bost urtero berriz uh, berriz zen alda, o da proiektu bat uh, ez bada abiatua uh, dupe bat berriz pausatzen alda legalki. Beraz iraileko epea aur bukatzen da, eta arran nahi luke uh, iraila hurri hortan uh, ez bada evakuaziorik hemen uh, lanak azteko, ba, beste bost urtez uh, iraun ezakela uh, duparen uh, egite horrek. Uh, eta gero antzitut hori galeraren bigarren partea barkatu. eta bigarren lehenik parte horgeri buruz justuki hori iraila edo urria bainoren ez barin bada hasten urriaren sortzi eta bederatzean badira elk, manifa nazional batzuan antolatuak dira bertan zentan normalean, valtzek hori eganik exan, urriaren sortzia eta bederatzean hasiko zirela obrak urriaren uh, sortzi eta bederatzean badai zordu bat uh, finkoa eta hori da uh... Azipa mogimenduak eramaiten duena, beraz azipa da aireportoaren kontrako erritarren elkarte zahar bat, uh, piskat uh, zabala, eta haiek uh, ba, elkartasun haste batera deitu dute hemen, eta goitatzen dituzte gutxi gora bera, ogoita marmila laguna. Beraz, uh, ez hori bada, sigur gero aireportuaren obra kasiko diren ala ez, ba, hori ja hemen jendeak uh, gieran ez daki, eh. zertan dena. Uh, balzek eta konpainiak azer erabakiko dutena. Bai, hori noiz ez, da, ez dakisusen, hori eta mar mila pertsona irauten du, hau dutela urgian, janik ikustaila, no gehieta mila bat pertsona horbiltu ziren? Bai, eta gero ere, gitzor ba, du bako txaren artean, boa behemen sendidea, badela jendea anitz pasatzen dena, tokigo zitatik, kanpoko jende desentek ere parte hartzen du Hauzolanetan eta adibidez orain ari dira pentsatzen urriko mehatxoari begira ere zat inguruan lauzpabost hangah handi eraikitzea, aterpetsek gisa, ebakozio polizial bat balin bada, jendeak ukanditzen leku desberdin batzuk, Zad ere muaren inguruan ba, bertatik berriz zonaldera sartzeko. Beraz, berrizkatu giro hortan dira halako eh, prestakuntza sedioz bat eh, mehatxuaren entzinean. Eta gero ororen buru ba, beti ere eh, entzina sekitzen. Eh, zat gero eta gero garatzen, gero eta leku gero irekitzen. Eh, gauza batzuk ere zehazten, adibidez, kanpoko jendearen arrera ba, zaden eh, bisitatzeko edo zaden gero bisitzeko. Hombadira ba, hula bestehen bat proiektu... Eh, ...kampora begira ere. Eta hostean horreiten, zinuen sinu, berriun edo irruun bat... ...bazilela pertsona bizi hor uh, zadean... ...eta horrez gain, jende hainit, zetortzen zirela... ...zuek bezala, beraz laguntzera, edo bizitzera... edo aste bat pasatzera, behar ba? Gauzak ikasteko, bai. formatzeko? Bai, hori da. Ba hemen, uh, geharan, leku biziki aproposada uh, ikasteko... Uh, ...nola bizi eta eraiki... Uh, Ba, diru gutirekin eta herrenenuke idea hainitzekin edo uh, ere ikutza hainitz errekuperazioarekin uh, egiten dira desetegietan edo beste esantiak batzuetan eta badira ere eskulan hainitz uh, hainitz ba, izan da dintz etxeak montatu uh, urakudeatu oiana bo, eta beste, beste uh, elikaduraren inguruan ere uh, badira dira proiektu hainitz martxan ba irus Palau aukindegi a, a, abel abelsain zara dute ere gasna egiten dute zen peskaten etaik eta hortan bon, bon, dira hodazpait aut, molde autonomoagoan edo bizitzeko sede horrekin aintzina doaz eta bo zen badela horren inguruan gogo -go kolektibo bat eta hola bon, da ikustea ba posible dela ez naiz ezker Eta, eta lan guzi horiek kolektiboki egiten dira? Na, nahi da dueran edo zeinek ere parte hartzen edo ikastan alduela? Bai, Hortan... da. Ordan da, hemen baute bat astekari uh, bat zat news izena duena eta horak gertzen dira asteantziar diren auzolan uh, guziak. Horan badira hauzolan uh, chipi edo berezi batzuk, uh, txalde batzuk uh, ba, no, ere ikitzeko edo konpontzeko, eta gero... Batira, Auzolan kolektibo horoko ragoak, hor dan hor bat izaten da, haste azkenero, benen badute, baratze handi bat, a, eta hastean behin hor jendea atortzen da, berro ba, behi, berro behi eta marlagun, ba, egitera. Edo larun batero, ere, bada beste Auzolan bat, orain egiten ari dena, eta hor ari da, ere beste gune bat, Aupa, uh, ba, no ospait beste informazio tarda puntu bat uh, finkoa ukaiteko. Berat bada fiskat uh, denetarik. Ados, berazor suek laru bat arte hori goitzen sarete dei iten museoe berba euskal dun batzu hor gainti barin badira edo Bretainarara etorri nahi bali badira etortzeko? Ba, noski, be ongi etorriak, uh, dira, eh. Uh, etorri Eta garen artean batzu iruzko lau egungel izan dira, beste batzu haste horsoan, ba, azkenean bakotxak alduen arabera, eta bai, be, bada lekua, eta nahi duena horrendik eh, tortzen alda problemarik gabe. Eta beste gunetan besnaz, etortzen da. ere horretaraziz orruengo itzordu garrantzitsuena izango dela urriaren sortzi eta bederatzean beraz. Bai, hori da. Ados, mil esker berri horiek emanik... Bah, Meleshkovoy. Et pas ché, ça, il acheter Gochovat, et on mat. Donc, Ongikashy. Allez, ajo. Ajo, bah.